Розділ 35. Іди, йди дощику. Це було схоже на сон. У двері загупали. Чому не скористалися дзвінком? Стрілки на стінного годинника показували за десять дванадцяту. Іду, йду, пролунав, наче зі спальні, старечий голос. Ось лиш намацаю свою палецю» «Мамо, це Семенко, я відчиню!» Долинув із кухні інший, молодий голос. Загупали, зашурхотіли кроки, Заріпіли одночасно всі двері. «У -у -у -у -у. «Їсти зварено?» басовито спитав той, хто війшов. «Борщику в горщику, борщику в горщику!» Заспівав молодий жіночий. «Ось тільки знайду свою блакитну стрічку!» До вітальній, де, прикипівши до підлоги, та обливаючись холодним потом, сиділи Софійка і Сашко, вбігла дівчина, розпатлана й у край бліда. Вона занипала кімнатою, шукаючи. "Моя блакитна стрічка", скімлила. "Хтось знову крав мою блакитну стрічку". Їй вторив протяжний, старечий стогін завивання. О-о-о. Мела я купив тобі нову, почулася з коридора. Ой, леле, як увійде сюди, «Купив Семенку, подалась на поклик. Як добре? Ха-ха ха. Ха-ха-ха-ха. Засміявся хтось беззубим ротом. Зареготали всі. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха. Кожен на свій лад. «Яка я гарна!» Дівчина вже зі стрічкою знов убігла до вітальні, стала вдивлятися у стіну над диваном, наче у дзеркало. «Яка я гарна!» «Ха-ха-ха!» Затанцювала на килимі. Софійка наважилася підвести голову і обімліла. Дівчина мала якісь моторошні, неприродно-блакитні очі синювато блідому обличчі вони здавалися не на жарт страшними. «Їсти зварено?» – вдруге запитав бас. Дівчина знову заспівала. «Борщику-горщику, зварю тобі борщику!» І під стрибці вибігла з кімнати. «Іди-йди, дощику, зварю тобі борщику!» «Та поставлю на горі, закусають комарі!» «Ух-ух!» Закусають. Закусають, закусають, комарі. Ге-ге-ге-ге, <звілляє> прогрепіло, як відлуння. Здійнявся гармидер, писк і гвалт. Час від часу влітали якісь блідосинюваті люди. Незнайомі, жоден не схожий на бабу Валю. Стрибали, танцювали, трощили меблі, обривали картини. Часом здавалося, що привіди отут викриють їх із Сашком. Хтось навіть зіперся на бильце дивана. Але ні, відступив, не помітив. Скільки так сиділи, не знати. Може вічність, а може лише ніч? Усе обірвалося перед світанком після чогось голосного довгого свисту. «Моя блакитна стрічка!» Тільки й гукнула, майже нечутно, вже майже прозора дівчина. І все стихло. Ще довго сиділи нерухомо, Аж коли розвиднілось, зважилися вийти зі схованки. Лише тепер помітили, що сиділи разом, притиснувшись, міцно вчепившись одне одному в руки. «Добре, що не померли!» Бо якби отакої їх знайшли, сорому не обібрались би. У кімнатах нічого не змінилося порядок, чистота, хм. меблі цілісінькі, вхідні двері замкнені, тільки на килимі блакитна стрічка. Тікаймо, е, тобто ходімо швидше звідсіля, прошепотів Сашко. Він по-джентльменськи. Пустив першою Софійку. Цього разу вона трісочкою вилетіла через вузьку раму. Потім спустилась по мотузці, яку Сашко з усіх сил тримав за протилежний кінець.